Vuvuzela Citește-o și dă-o Mai departe Capitula 6-a A Afiș cu Vuvuzatul Interzis scris cu bold, așa cum apare pe site-ul Ministerului Legendelor în vigoare, e atribuit unui haiduc legendar, care se pare că nici n-a existat pe acolo, departe, în depărtare, pe la el, printr-o gogo atât de departe, încât nici nu știu dacă o mai fi existând în existența ei getodacă nepiratată. Dar dacă mai există vreun ciop de vuvuzea din epoca aceea probabil că din ea se va extrage aur, din epoca de aur, și piatră și bronz și goz toate la un loc în epoca de boc altul din cei patru, care Cică a fost și mai primul care a cerut și în final a și avut liniște, bă! Cică ar fi zis că cântatul interzis. Fiind suficient de alfabet că avea clasă mai mult ca trenul, Elu nu zicea că cine se scoală de dimineață ajunge la școală, dar desculat se scula. Că ne era mare sculă directoare. Învățătorul ne învăța lecții de viață. Că mai întâi și întâi cine învață istoria? Istoria ne învață că Hă, bă! și ne bătea la tălpi, cu o nuia de povață să-i călcăm pe urme cum e datina și pe urmele strămoșilor bărboșilor lui că mai întâi în clasa întâi se învață citirea urmelor de viață că bătaia e ruptă din rai și unde dă Escu. Crește. Și alte dește pe care le învăța cel mai foarte bine elevul Băsescu Traian de la seminarul de băieți și fete deștepte care, ca să nu rămâie și anul acesta tot în clasa 1 dăduseră Calu Bălan la colectiv După așa învățăminte de minte, tov învățător ne făcea încălțăminte, cu ștaif, la cei care călcau, pe urme, și pe noroc, și învățaserăm în citirea urmelor atât terestre, ecvestre, pedestre, rupestre, cât și pe cele extraterestre, în zborul de păsări maestre și a celor celeste, că citea câte în lună și în stele din steaua roșie polară, text dictat direct de însuși armata roșie, prin megafon, că citea și în infraroșu ca un maestru, dar în calitate de păstor suprem, învățătorul mai necitea și din urme de turme care călcau pe urme și uneori le mai și căcau, că se băligau pe ele, cât erau ele de... Ca să avem ce citi, ăsta și-a lăsat turmele îmbăligate în toate, că peste tot a trecut. Și de -aia istoria și geografia omană cam put de atât a trecut. Dar afișul sus zis a rămas că n-a fost interzis. Dar că am pătat scris de o urmă de baligă, de vacă. Cum dracu' fi ajuns aia să cace cam vece pe afișul cu poza lui Neanicu și de ce? Nu vă pot zic -o. În așteptarea viitorilor viitoare, în față la CC, s-a pus un afiș cât mai mare, cu lălăitul interzis. Dar era mai mult ca o reclamă la lălăit. Era o lege de-aia pe care no o citea nimenea. Și pe lângă care toți trecea grăbiți, s-a pus loc la revuvulare. dacă n-ar fi fost vuvuzelele parcă nici n-am fi în Omania. Ci la un amical de valuri de stadioane sau la o repetiție de Omanie din depărtări, PD se apropie pe valuri iar valuri de demascări aducând cu ele o mare de adunări populare și congresele cu omi portocalicioși și purichioși. Porniți cu hopa tropa spre coana Europa cu purici cu tot. Și ei îndeplin cazacioc mai ales cu boc. Acești pretutindenari rămâși cu urme de zuzupă bot din perioada fundamentalistă, când lucrurile n-aveau fund. Și doar Batista știa ceea Batistă. Revin încet și sigur, din peregrine, la locurile lor de să trăit bine, pe urmele înaintașilor lor. Istoric vorbind, ei s-au născut și călit în perioada rozbombon, cu balalaică la gât, vax albina. Dar, în cazul lor, cum a zis un Limax mai marx, chiar dacă nu s-ar fi născut, ar fi trebuit să renască, să poarte bască și să-l recunoască. Trăiască lupta pentru pace și marele nostru conducător de popor, al cărui exemplu să-l reurmăm, omanul, păstrează tradițiile. Și ascultă cu vuvuștenie organul de partid și de stat. În cazul acestora, ca să nu rămână ilegali, s-a făcut o derogare de la intrarea în istorie fără vuvuzea. E, și au venit doar cu armonica și cu muzicuțe pline de scuipați să fie vuvuționari acreditați certificat de pre-revolut. Din toată perioada aia de tristă amintire mai aveau în traistă doar sârmele de la balalaică și nojițele de la opinci, la care mai cântau când nu le foloseau drept ațe de mămăligi, în credința lor că mămăliga nu face explozie. Dar oricum, dă o anumită senzație mai puțin zgomotoasă dar suficient cât să pună în mișcare alte zgomote și ecouri la covații și chiar am citit despre ecouri la ecouri adică urale la urale și mulțumiri la mulțumiri despre stadioane nu se poate spune nimic, că nici nu se vede de atâtea combinații de vuvuzele pe metru pătrat și metru cub de aer expirat. E doar o oscilație periodică, bianuală, vară-iarnă, că nici vara nu-i ca iarna, de frecvențe egală cu un multiplu al unui anumite oscilații de aceeași natură numită fundamentală și trans. Fumantă. În natură nu există decât o singură fundamentală și un singur fund ornamental, fundul monumental al lui Băse, care ne e un reper Eiffel și fundament pentru Băset, în Croset. Un vuvurism celebru spune că, citez, odată vuvuzist toată viața vuvuzist ceea ce o fi adevărat pentru apeviși și viețași dar nu-i mai puțin adevărat pentru activiști și securiști atriotismul se păstrează cât uh, pavugadează vuvurismul care poate fi prin vuvuzare super tare scrise dar mai ales orale, dar și prin mesaje non-verbale. Masaje ușoare, cu buzele pe zonele bucale, pupăcismele de urme, de papucizme, sultane, e? fiecare își manifestă în fel și chip. Recunoștința că există și credința în partid, atât în spectrul armonic, anatomic, și melodic, și în orice spectru vizibil. Afișul cu VV interzis s-a prescris. Că s-a decolorat și s-a șters de la atâta stat în soare și în soare și uitat în ploi și bălegat. Dar a rămas în univers scris în spectru invizibil ca o lumină de gaură neagră care din când în când ne mai seduce. Iar scrierea a prescriere a rămas și ea din preistorie, vezi scrieri și opere complete, și e predată în școala primară, sub formă de prelegeri, înainte de alegeri ca să nu se zică mai apoi că școala scoate din noi timp și tâmpe, cu degetul la tâmple și în gură. Lecțiile de ură începeau cu adulmecarea urmelor de erezie și mică sau mare trădare și se rezuma la o simplă tortură, cum era acutumă? de-a cu ușa. Să ne spunem nea lui, insu sau insa, ce a avut în căpușe și ce i-a cășunatul de neacăpușatul Până la urmă s-a ajuns la cultul urmelor. Doar așa, de dragul urmașilor. Că nu prea mai avea pe cine urmării. Că se urmăreau singuri, unii pe alții. Și oia educații și ea reeducații. Urmarea e că se întrebau gealații Ce dracu să le mai băgăm asturi în diblă, Că le-am băgat la somnifere manuale ca adorm doar când se uită la ele și visează numai și numai pulane peste cap, peste picioare, peste mâini, peste călcâi, peste spinare și să abia în clasa întâi. Habar n-am ar fi strecurat pe aici pe colea și vreo ceva greșeluțe de tipar la care nu s-a aplicat legea greșalelor greșiților noștri. Cine nu știe îl învățăm. Cine nu poate îl ajutăm și îl potențăm. Cine nu vrea îl respectăm A? și îl protejăm. A? dar de ierta nu iertăm la o dică. În rest, condamnații la muncă sindică se bucură din greșeală de folosul comunității și trag foloasele greșealelor noastre că n-au altă ieșeală decât atât. De restul nefolositorilor ne ocupăm tot noi să-i dăm la resturi ca eșece și ca fleacuri și rebute Fără succese Că pentru ăștia Nu e leacuri Între atât sunt de ciuruiți Că nici de ciure nu sunt bune Și nu mai sunt Și nici nu mai pot fi Ar găsiți Mai bine să rămână negăsiți Asta e Am greșit, am greșit Când întâi am și por am întrebat Cine e? Fărșut de nască când totdeauna mortul e vinovat. Ce ce-a căutat? Ceaba apoi vin cu cine a tras în noi degeaba. Ia mai bine să o, să o luăm noi de la capăt și să lăsăm în urmă cultul urmelor de trista amintire. Urmați-mă, flăcăi! Acoperiți-vă toate urmele de gropi comune în grabă s-au mai băgat în groapă și câteva urme de comune și urme de biserici și urme de etăcuri, că n am mai stat nimeni să le mai și numere. Și tot așa, din greșeală în greșeală, spre victoria finală, s-a ajuns în mod democratic de la cultul urmelor la cultul urnelor, dintr-o greșeală de tipar. După ce s-a rezolvat ștergerea urmelor-urnelor cu cenușe, a fost nevoie și de un cooler la sistemul de arhivare. Cultul urnelor de vot a presupus un efort din partea turmelor de devotatori și devotatoare, mai ales că nu aveau cal și nici abac. Chiar dacă aveau limbă. Nu și arătau, doar plescăiau când calculau în gând, bă, cât mare de rame are memoria lui tactu. Eu am o gigă de memorie externă paternă. Cum să faci informatizare cu așa un puradel că îi se vede din Vuvuzel un cocoșel? Fiți ar să fiți, că și când vorbiți de doi biți, mai și vă stenografiți și stuchiți b be, be. a ceva mai știți să behaiți? <gătă -i> Dar oricum, aveau memorie colectivă și se înturmau indiferent de vremuri. Așa că s-a trecut la alfabetizarea în masă a maselor populare care, bine îndrumate de comisarii europeni filoruși, au început chiar să silabisească scrierea chirilică cu pomi, ca pe la Hollywood sau la intrarea în orașul Stalin, de locații cu îngeri și îngere. Odată cu apariția primilor ciomi, care tăiau dezord din cultul personalității altor, s-a trecut la grafii latine, ca formă de scriere de masă pe stadioane și nu numai. Acum eu uh, scriam cu de-al de tine și tu scriai cu de-al de mine și tot așa pe latine. Oamenii scriau cu trupurile lor slogane de să trăiți urbine. Unul mai vuvuros care era pe post de punct a vrut să pună punctul pe unii și și-a dat și kiloți jos de prea mult zel, de zelos și de fidel da și de pârțos după ce mai s-a mai aerisit locul și după ce s-a mai împrăștiat mirosul și ceața din piață căci că era ceață în piață nu știu a cui să fi fost vina Că primul cuvânt silabisit și scris corect, în direct, a fost buco viNA. Apoi s-au înscris celelalte provincii istorice intrate în istoria dacia de doar, doar cu ce aveau pe ele. Și uite așa, dintr-un condei și un amestec de cuvinte într-un context favorabil, s-a născut un popor poet și totodată analfabet. Și creator anonim Că nu semna creațiile pe care le scria Cu trup și suflet când se devota Fiind un popor Nealfabetizat Științific Și în cult Fără o scriere și o limbă proprie Și fără să știe că nu soarele Se învârte în jurul pământului De bunăvoie Dacomanii Aveau nevoie de un mic cult Și de o minicultură. Că le lipsea până și cultura cu cucuruzului. Atât era de lipsit de culturi. Că până și frunza verde o importa să aibă și ei o brandă de țară. Brusc i-a apucat, bruscul cult al scrisului de mână. Mai mai să dea în verbală de atâtea îndemne de scris? Băieți, scris ceva sau făceți-vă că scriți. Scriți orice. Scris mai ales de sus în jos. Penisip în sens pesimist. Puțin a plecat spre stânga. Apoi au avansat la scrisul în sens optimist. Mai înalt, caligrafiat pe gard, întâi a cuvintelor de patru litere și apoi a cuvintelor mai greie din cinci literoaie. Întâmplător sau nu, toate începeau cu P. În grafica de atunci, că mai și desenau pictograma corespunzătoare cei de la grupa de avansați au trecut la scrierea pe orice, cu grafite și grafice, cu marile, din ce în ce mai realizări, din ce în ce mai cu aspect de vuvuzele. Ca orice modă, reveniseră și de la lungimea primară până la puțin peste glezne. Tendința era să se revie la fusta din frunză de viță de vie, că tot nu era brandă de țară dar atunci riscam să ne fie și portul și cântecul din frunză asemenea. Cultul frunzei ar fi creat un precedent, pentru ca americanii să-și pună simbol curcanul în loc de vulturul pleșu și să-ți mănânci simbolul în semn de recunoștință nu e ne prea bun ton. Așa că s-a oprit tonul la cântatul din frunză verde și s-a revenit la alelei alei și cultul Vuvuzelei. Cultul Vuvuzelei e din hăt, din dărăt, De când dacii au prins drag de steagul Dac și au inventat ziua salutului la steag. Salut, voios de Vuvuzeu, Încă de dinaintea erei noastre s-au luat după noi. Că și noi zi și noapte stăm sentinelă la drapelă de ziua Vuvuzitului la Vuzeală. De ce? Pentru că cultul Vuvuzelelor ni s-a păstrat de la steagul. De ce? Bal! Și de la Daci-Daci. Neavând destule ele, și nici măcar o zea Vuzea, n-au avut mai destul material plastic de muștuc și muzică de vuvuzică, așa că au vuvuzic cum au putut. Dar nu s-au oprit din vuvuzic și din cult, că erau de neoprit de popor mistic și mioritic. pede de repede stempedic. și dăi și luptă, și dăi și luptă. Vorba, vorba, au trecut cu stea cu tot, în culturul Traian care încă nu devenise destul de băsesc că era sub un roman opac la apace asta e, n cei ce -i face Traian i-a convins pe toți că toți de la rom se trag și că de la ocultă. pe cei care nu i-a convins că și el e un semi-vuvuzeu i-a atras într-o ocupare ocultă și a pitit în pitiți și în budă. Acolo aveau dreptul la pachet și la vuvulizator săptămânal. Vreau să zic că făceau jogging și vudu, doar la vuvu și doar cei care reușeau să vuvul în bulău alți patru. Acești noi la rândul lor intrau în băgău de optim de finală cu câte patru vuvulei răi, pe care îi cunoșteau din vedere sau din auzite sau la cererea organului de urmărire că jocul era piramidal și de neoprite până când fabrica care făcea vuvuzele a băgat pulanul în ele și gratii în loc de jaluzele și jocul s-a oprit de la sine că nu mai avea cine pe cine să vuvuiască și să toarne torna, torna ne pare nu vă pare rău. Deși ei s-au oprit la comanda stop joc, voivitura nu s-a potorit deloc, nici culta în așteptarea lui Boc. Și a continuat să facă valuri și sinistrați, și după ce sinistru și sinistră s-au fost dați să fie călcați în picioare ca niște ratați fugări și urmăriți în loc să fie urmați de la dulmecalea urmelor scrise de alți pe nisip și pe zăpadă și înșirate prin iarbă ca niște rahați s-a ajuns treptat la scrierea formă și ciomăgată cu un cui sau cu un briciag sau cu un ciomag astfel de la scrierea pe nisip și pe zăpadă s-a învățat scrijelirea pe toiag semne în grindă și pe coajă de copac și cioprit un piatră până s-a descoperit un material mai puțin perisabil și anume pielea goală pe care se însemna o vargă sau o vărguță sau se scrijerea direct pe corp, uneori cu grijă de a nu lăsa urme de scriere prea ciomăgoasă. Arta de a scrie caligrafic a devenit o prostie. Ca dovadă că școala era cumprit meșteșuc de tâmpie și luând de exemplu lui Boc mult timp s-a crezut că norocul e mai important decât școala și că dacă calci într-un noroc, ai noroc. Până când la cu surzisul afiș le-a dat o ultimă lecție când a căzut ciuruit și a strigat nu vă bazați prea mult pe noroc. În locul lui, noroc a venit boc. Norocul boc. Cu ABC-ul democrației, apă, bece, canale. ABC-ele lui Boc au venit părând în ordine alfabetică ca cavaleria apocalipsei. Apa mare ne-a inundat, la bece au intrat și canalele nu erau de săpat canale de dige, ci de scurgere spre vece armonizarea armonioasă a celor trei litere s-a făcut pe cale pașnică, începând cum era și firesc cu eu sunt alfa și omega, adică cu mega, președintele. Acesta având toate literele din Evanghelioane, prima literă, inventată de oman, a fost litera A, mare, de tipar, A de la Băsescu, la v, de la Victorie. Bine, bine veți spune, dar cum s-a ajuns la inițiala A de la Băsescu? Foarte bine, uite așa. Mai întâi și întâi omanii au scris chipul lui cu propriile lor trupuri pe stadioane. Apoi au făcut băse bisericuțe, cu altare și icoane și statui, toate cu chipul lui, în mărime naturală, și le-au numit abis, cu aureolă cu tot. De la scris, da, dar de scris l-au scris mai întâi pe bagnote și pe monede, din profil capul marelui a circulat astfel căpătând și valoare de timbru fiscal. Până când, în încornoratul a falsificat capul de bor și l-a pus cu în sus, să fie mai stabil. Și în loc de stema cu inorogul bicorn care nici nu mai există să împungă cățeaua mod, a ajuns tot cap de bou, culcat ca o alfă, că grecii când l-au văzut așa au zis. Chire, Vino să grecizez Grecia la să trăiețe de bine. El a zis că bine vine. Dar n-a vrut un cult și la sud de Dunăre. Așa că le-a trimis o pe Fisa. Nu știu cine a fi fost ministrel pe la Ministerul Culturii și Cultelor pe vremea lui vreunul din Boci, dar a fost un vorbuzel plin de zel care a generat noi zele stahanoviste în Vuvuzele și în Manele. Odată cu titularul a fost schimbată și titulatura Ministerul de Venim, prin abreviere, Ministerul Cultului. Toată tehnica vudu a fost pusă în slujba lui Procultului. Devenim program național de stimulat cultura vuvuzelelor la sate și orași, aici mai avașa și în municipă, unde la care toată natura matură participă cocoprocultură la agricultă, viticultă, silvicultă, pomicultă, dar și cu apicultă, avicultă și piscicultă și alte etc. Punct de pauză. În pauză, broscoii care îi stau în gât și uite așa urcă și coboară, îl insultă cu câte o aplauză prea prelungă și o iau la fugă, vuzicând. Noi nu, noi nu! De, mentalitate de broscoi stătuți în gât pentru a se evita greșeala din perioada societății multilateral dezvoltate a cultului personalităților, plural do) s-a trecut la monocultură, vuvuzela stas fiind tot mai lungă și folosită tot mai îndelungă doar pentru a preamări numele ciomului în biserici. Și când acestea n-au mai încăput nici în biserica neamului, s-a trecut la încăperi mai debocit mai stadioane. Ținând cont că vuvuzela băsească se făcea din metale rare și că n-ajungea la fiecare, în CSAT s-a propus ca în caz de vuvuzelele să fie făcute din piele de în niciun caz a să-l ars, băsesc cu trei Veto! Dacă ajung în mâna minorelor și a copilelor, Veta n-a avut răspuns, deși i-ar fi plăcut de plăcut. Din cea ceva mai lung s-ar fi putut. O vuvuzică a dat să zică că vuvuzere era din lemn de buciu, Că așa era și limba de lemn. Deci, prin vot s -a... că vuvuzela de acum e deja din plastic și cu ea se poate vuvuza. Da, și se poate bea din ea. În perioada de apogeu a vuvucultismului proletar, omanii erau un om sandvici și încercau un fel și chip, să-i vuvuleze chipul. Acesta era de fapt o datorie patriotică și nu o muncă de servici, și fiecare umbla pe oriunde, bla, bla, bla, bla, cu un afiș în față cu Băsescu și în spate cu o sosie alu Boc. Omi prinși astfel între cei doi titani ai gândirii omane, o un periodic între dragostea de SS și de SF. SS, spectrul setei. SF, setilă și flămânzilă, spectrul foamei. A fost zăzanie mare între precedentul cuplu celebru. Când a murit de sete și foame un întreg taraf de lăutar de încredere, prinj la mijloc, între treaba mare de la dublu cu guvernare și treaba mică mai cotrocenică, taraful, ca omanul imparțial, n-a știut cui să-i țină hangu, Și-a oscilat între îl cu paie, îl cu fân și a fost o întreagă poveste cu file care acusau s-au șters de pe acolo uh, și cu băse, care încă este și se ține bine. Te ții de cea și șisme, frate, căline, că începuse lupta pentru putere între palate și război epistolar, dar ăla n-avea ureche muzicală ca Boc, cel mai ventriloc. De, pe axa băse Boc, taxa de timbru nu să nimeni cu huidea în cazul legilor care oscilau fără osciloscop. Legile emise dimineața. Se transmitea oral, din gură în gură și până ajungea la noi erau ca la telefonul fără fir. Nu mă mir că au ajuns până seara așa, nici că au ajuns ca la noi, legi ca Vuvuzela e instrumentul drăcesc pe pământul oman. Opa! Întoarsă de la Curtea Constituțională pe motiv de discriminare. Și votată în forma Vuvuzela e instrumentul băsesc pe pământul oman. Și alte legi de Alelu Murphy, care era consilieră prezidențială. Dacă legea lui Boc, ipotetic, poate da greș, va da sigur greș. De unde coronarul ei, trecut de două ori prin plen? Că niciodată prima literă din alfabetar va fi întotdeauna litera A mare, că de la Băsescu ni se trage scrierea latină codificată și numeralele traiane 1, 2, 3, 4, etc. ce dracu! A doua lege și penultima dată de ultimul boc a fost legea pentru ființarea securității. Noua securitate avea datoria patriotă să șteargă urmele lăsate de vechea securidadă și urmărea armonizarea vechilor tonuri cu noile nuanțe portocalii, deoarece și pentru că noua securitate era membră cotizantă a cultului a arhivelor secretizate, metodele de arhivare și codificare sunt secrete, și moștenite din tată în fiu. Cine le vede, nu le crede, cine le paște, le cunoaște. că doar ei știe să citească urmele și semnele zodiacale și cum va fi vremea doar ei și caracatița lor. Pentru de-al de boc Constituția era doar un ceaslov de prins muștele cu ea că doar nu era Sfânta Scriptură să nu mai poți adăuga prin ea pe aici pe colea câte un boc de muscă. În cadrul Direcției 4 a Noii Securități a Statului Băsesc, se făceau legi pentru ce patru? Atât legi pentru ei, cât și legi noi pentru noi. Legi pe care boacă, care nu știa nicio boacă, nicio iotă și altceva în plus, mai nimic. Motiv pentru care era definit în dicționar ca fiind o boacă, care nu se pricepe la nimic decât la drept anticonstituțional și l-a pus degetul. Chiar însuși boacă personal în acest caz, scria pe ea cu plaivaz, andrisantu necunoscut. Și le îndopa în sticle cu legi pe care le arunca în mare de oameni, pentru cine le găsia sofie Că adevărat lege se adresează unui colocutor ideal, abstract, cu care nai nimic de împărțit și pe care nu l-ai cunoscut, nu-l cunoști și nici n-ai de gând să-l cunoști. Așa e o lege perfectă, dată de un guvern perfect. Pentru niște omani, mai mulți ca perfecți. Că în fața legii, toată lumea e la fel de importantă, de bună și frumoasă și egală. Pământul e destul de mare să-i țină pe fiecare și toți să trăiască bine la ei, pe acasă. Mai era, bineînțeles, și legi dalea date pentru imperfecții Ne putem fi legi perfecte, acestea erau legi imperfecte, făcute tocmai să fie imperfecte, în mod special pentru un anumit public, care erau adresate cu dedicații speciale. Pe aceste legi speciale, dacă bog le găsea prin recycle bine, se ducea personal la adresele caselor conspirative să-i odea adrisantului sau adresantei în persoană, în mână. Deoarece cadrul geografic și cadrul temporal prin care s-a dat răspândirea securiștilor la momentul revolut din trecut impune cadrul legislativ și pentru ca toată lumea în unanimitate de plen plus 1 să fie arhi-mulțumită se fac colaje din legi din diferite epoci și zone și mulaje din placaje și simulări. Dacă au formă de lege și dau din coadă în spiritul legii și dacă nu țeapă și nu mușcă, atunci trec prin parla că transcrierea legilor sănătoase și armonizarea lor cu legislația pan-europeană era treaba copiștilor a troglodiților și a telectualilor de la tele, care erau albi ca niște porumbei voiajori și făceau servicii de împăcitorisme, ducând și aducând legi de la Bruxelles, unde erau date cu pixele și repixelate, și de unde se întorceau belgieni la pene băse, Citea din zborul păsărilor și al trasoarelor și promulga ce citea după ce constata voiajorismul politic complet. Încercarea de a citi o păsărică singurică a dat însă greș, se zice, din cauză că nu era traseistă și nu făcea parte din cârdul migrator de devotate. Apoi legile deveneau legi ale armoniei naționale și universale. Că votarea nu era o problemă, că era mai degrabă o de votare sumară și referendumară. De lecții de adulare și scandare. buvuzuze. Vita noastră bravă e! Brava bre! Latinule! Preadulătorule! Septa silabicule! Bibicule, ia cu atențiune, adunarea la mine, fuga mari și toată lumea, mâinile la spate, nu vă dau pe Logre repau și nu vă bag în legea luxației de lux până nu faceți mici retușuri la unele legi. În numele legii fiat lux și nu vă mai dau drumul la niciunul decât după reducerea d d d numărului de parla cu unul. Vă ordon să reușiți ce au reușit și predecesorul meu adică tot eu posteriorul și anteriorul Boc vă așteaptă să legiferați legi bune și mai puțin nebune. Mult noroc! Că guvernul Boc e o fidelă mică vuvuzelă portocalie a președintelui de Băsomanie că asta era marea lui ctitorie, era Vuvuzelei de băselie. Și între ei s-au despărțit, fericiți și mulțumiți, că omanul, cât îi nu ușuită uită huțulia. Huțurca, huțurca. Că uitați să vă spui că Vuvuzelul se putea pleia în etern, fiind mai etern, ca eternelul guvern Boc, chiar cât toate patru La un loc